وَالْوَالِدَا يُرْدِعَنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلِينَ دماء قبل عیاءت سراء مناسبت واضح مختل کے دماء مسئلہ زکر شچ خضط اللہ ترشو عیدت سر طورہ سے نو بیان غموں منا کرو چیزان اللہ ستبلزای نکاو کیسے غمو دغه اندازه رشتہ وخت لريشته و د ضرورت لپاره قرارې بس ختم شو زغم من که چې بل زګر رشتہ کایم دي په چونکو دی رشته کې مس کې د اړښتو شې د نکاح او طلاق شنو دي کې مس کې مسله دا وی چې مشومان پکې راشي نبی اجازه طلاق شنو خاوند یې داس ور نبی جنا مشون دیمور شریعت کې طلاق مرده څخه ګناه نه دی دا س ګناهګاره چې بس فار طلاق وشو نو بیا سره دا زور لګی چې دا معشو د دینه او شو کو ماجدا کو څو دا دینه جدا کم د دې سره پیرا کرشه حیوانیت پدی متعلق انسان کې حیوانیت پیدا شي رحمن جل راح د بچی په حاصلول هیڅ مطلب نه وایي چې زور او کل مطلب نه دی هیڅ زور ورکاو او ها خضر لگی چه دا بچه را پلار ام نوی نی پرورشی دا بچه مقصودی خواداز یاده که چه دا ام نوی نی پستر برا نوزان سره بختی او دا پلار نی دا جی دا کوز کوشش که و تربیت تعلیم داور که چه دی دا دا پلار نواری دا بیا و تاوی باستاس پاپانه روی خان نو دا خوان دا خضر لزور رکیو خضر خوان لزور رکیو دا طلاق نوستخو. دو پختو مطل دے وی کان دیتیم سر لرازی زوری معشوم لرازی د پختو مطل دے ویوبا پا کمزوری زیماتی نو زوری معشوم لرازی نو اسلام خود سلم نده دی سلامتیان نده خدایت پاچیسنگ خواوند دو وی پرید بس بساو نگی خضیلی مجات ورکو خضیت با تکلیب نورکو یا قبل خواوند کئی نو مسکی دو معشوم مسلم نم حل کئی ورائی زکا دا غاٹی غاٹی ماشون بیری مسلی دیو دا اغا دا پیو مسلی دیو دا اغا دا خرچی مسلی رکتا ورکاو زنانا قرده رکتا ورکایی خرچه سوکیو سوکیو سوکیو یو ماشون دیو, دیو بیا کلا نکلا دازیوشی چی لاری وفاکوشی بایده چیم که دازیوشی دا ماشون بوز دا چه سر پاتی که گیده را حایش پچاس رایی تربیعت درس نو دغه د پایو مثال دغه د پاتې کې دوه مثال دغه د خرچې مثال نو دې آیات کې چې الله تعالی خوشو ګر مناسبت توسوره کوي موږ کې کې طلاق خوشو جدایو شو خبر ختم قزماونه کوي د خپل سمې کوي خو مس کې اوس کانه دی تیم سر لمر حواله نو الله دا غي بیان کړي چې ګره معصوم دغه خیال مساتل شي نصاحکات ذکر کړي دغه یو آیات پہ لیکی بھی سیوانوالی کی آیات پہ غٹ غٹ پنزمہ سلی زکر کی رنبے والوالدات درم اللہ علی مولوو لہو رسکو هن او درم اللہ تو دوار او صلو رمو مسلم یا دو پین ارادا فیسالا او پنزمہ مسلمہ وين ارادتون دا غٹ غٹ مسلم او پنزمہ سلی زکر کی او بیا دخوزے پر کلام بلیوخ کلام مخ کنا خبر را روانه آیات اگر چې د آغا سزارګي نازل شوی دی په یو ور کولو بارګي کومه تلګي او دا مسلې چې کومه کومه ددا انا خبر په عام د کټلا کنه دا خوند پښتنی کا ګره راغله پرم د پيو د کپلو او خوراک موراک د مسلې دي کوم چې پنې کا کې د یا پېدد کرایا نو دا مسلې کېږي د ما قبل سره مناسبت واضح دا. نو اچي ننزل <سؤال> شيب عبارت متعلقو کړي دا غي د پيور کولو کړي متطلقې هغونو روزم حکم دی هغه تمشامه مارپی د رسېږي نو اب شه هارون و مصلح والدوالیدات یور ضع والدات چې کندي مين چې کندي ک طلاق دی او داته برابر شيب بل طرف ته دلی وی او کنا په نکاح کې دی یا په ادد کې دی یور ضع یور ضع مطلب دی د پاجور کې دا خبر ومانه تہدی ورکی اولادہ نوخلو بچو تا حوالی کاملن حوالن کاملن دغه دعا کړه دعا کړه برابر دعا کړه او بیا الله فرمای زالک المن دا مسلج ګور د مطلب په دی ورکی نو دا هغه جاده پر اراده چې هغه لار اراده کوي ان یو تیم مرضہ چې د مشو ته برابر شي او پورا پېو نجکم پلان دا اراده کړي چې ماشوم پوره کړو سږینو پوره کړو سکوله لپاره د وکاله مده یې 24 میاشتې په تاسو دلته تاسو ته ووري بل په کوې دا کو لیمن اراده غ پلان چې دا غي راځي برابر کی نجکل اراده مطلب دا د وکاله برابرول واجب نه دي رس دا مسله په خپل راضی اراده سوال مشورې سره جوړه کړي نجدا کول شي نو چې د دوه کالو پرې دا موږ د تره ازانته او پدې باندې اکثر پتاویری او په پدې باندې دا چې دوه پورې زموږ د امام سدیو مسلک په کې بلم دی چې هغه ډېر مشهشته د دوه باندې تفصیل ته ضرورت دي دا ینه د ونیم کال دی اکثر په دې پدې باندې چې دوه کالو مدته دوه کال پورې ورکړي او او اې څه چې د ادارې له جداد اعلی څخه او کوم پرموت ته ورکړي ډېر پرې نودا دا آغای دواری ایگه او دا مسلا او دا مسلا داری که دت که دا پاور که دوکالا برابره یه پلاری وانی دوکالا که تلک شده دا نوم دوکالا دو دو دو پوری دیتا فرمت دن او دی سر بیان چی او پردی زنان دی که دن دن پاور که پا ماشوم دا نودا آغا ماشوم سران خبران زین ترازی دادا که څ세 چې کومولار دې ورې ما شو سره کی اجازه ده راځه یوه نه خويند نو بیا بځته کې یو مسلې اشاره کوم په ځان په اشاره کوي وایي بځه خبره وته په کوم خلک کينظام کوياږي نو کډ د یوه استعمال شې او استعمال کی سره دوه کال نارسته شلو کال عمر استعمال کی او تیرشي مسله مثلا په باغې سره حرمت درجات نه راځي ینه دغه ضربې نه ز نورګ ته څه خبرې چې کوم حرمت راځي نکاح حرامي دی او بعضي زنانه پر دې مشول او کوي نو هغه تر دغه ټیمه په خبره که دې له وروسته د زنانه پر استعمال شي لويسړي طرفا نو په هغه سره سره راځي نکاح یی نکره خاون خزی خاون باندې حرامي نه بارحال صلی الله علیه و رسول کنه په دې باندې ځان لا تاسو ته په نو باخان حرمت در ذات چې کم سره نکاح حارامی او ماشوم به برابری کې د ماشوم د 파رحت ده چې کم پاورفل د ماشوم د 파رد وکال نو مدته مدته در ذات په لیکي کې اپدیسره بیا د نکاح علی مسلیم رضی او دا هغه مدته چې پدیسره ماشوم اما صحت برابر شي او خوشي یادا مثال شو دما مثلا وعلى المولود الجمهوري سره ونوکه سوتهونه بالمعروف وعلى المولود اپ مولود له باندې مولود له چې رځه پاره د ماشوم زیبولې شې نو قران اشاره وکړي بچي بچي بچي نه چاري او نصاب بلل له اپ پلار د ماشوم باندې په هغه چا باندې چې هغه د پرماشوم زیبولې شي وره رزقونه رزق دراوونه خوراک دراوونه کنیکا کې نو عمدې کې دد کې نو عمدې او کلا کې نو عمدې خوراک باندې د ورکې وکي څو او کاپلي باندې د ورکې بل معروف مطابق د مطابق نه دا چې او احتمال په درې سره جوړاله کلا کې چې د حضور ورکې جوړه پتریاله مکه په پټه سم گزاره کول چې نکاح کې اوس او 15 12 د نہ بل نار کو اس مطابق ہے کہ عام لا تکللف نفسن الا وسات تکلیف کی بنیش اچولی ہے نفس مگر داخل طاقت مطابق اور کے عام داخل سورہ مرتبیدہ سورہ کپلوہ نے گزارا کولشی نہ با انتہائی استرا بالمعروف نے انتہائی استرا ان انتہائی تکرم قبول خوان پاک سے استوجھ طلاق شیرا ما جملہ پدر پندرسو علی پندرسو پندرسو صدا کیا کہ جنا جڑی خرسی مولا قدریس ورا علی مکھی پادسا انا نه اسراف نه تکفیر مولا قدریس ورا علی نور لا قدریس ورا بلکی پاتہ را نه مثال ملرګو دستور مطابق نه اسراف او نه تکفیر لخراقو د دستور مطابق مخکره کچرغان خو له د چرغان وسته دي نووسم چرغان لا کتلګا شریعت ورا ایبه شریعت اوسم ا کماخنی ساق ورکاو او اس تم د ساق طاقت تلک نفسن الا اوصو مزل الحمدلله دیړه ورنانا تم اشمل ک ورکاو ورکید 11 انتاله چکم ستا طاقت د پښتنو متلی بیروس پختل وس پرل نو خائف او الا تلک نفسن نفس او که مرده او طفلار دی الا اوصا هم د د مطابق نته کرے زپارکه خوراک ورککه کپڑا ورککه قانون د دستور مطابق نه انتهائی اسرات نه انتهائی کم نه تبهم تکلیف یاوغه بن تکلیف کېنا شي فکر ورته ماشوم کي دل ترشه کله ورته بارته وزه کله ورته پنځپيري بچا ورکه بس اوب تکلیف کېنا چاغه د ورثه مطابق چې څنګه مخ کې نمائشون نو هغه باندې با وزه نشي ورته چوله په نمایشی ما تربيت پکې و مخه وېربه وت بس په وروسته نه یاد ساتل دا مسله چې په پلاټه مښوم باندې خوراکونه او کپړې ني د دستور مطابق او تکلیف بنري خسته او قولي شي نه بخاونته او دا واجب ني ها دا حق تاسو ته مې ادو کنه واجب نه دي خبره مې وړاندې او دا خوراق ورکل دا پخاون باندی دی دا کپڑی ورکل پده باندی دی لا تقلب نفسم ایلا وصحان پدی که بیو نفس با تکلیب کنیشن چولی دام دا اگر تکلیب تی چلا تو سو بدرالا دریو سو رالون دا تکلیب شی زرار وقتر مخیب خراب ورکل دا تکلیب شی نو بہر حال شریعت داوی کله ماشوم بلار باندې دا سيزونه د دې مطابق نبا با خزه ته کمیسر تکلیف ورکې په خراب کپلو کمزور اخراج او نه با خزه خواوند چې د خو مطالبه کي خو کپلو د خو خرابون زګي مطالبه یو بل ته تکلیف نه ورته شریعت د اسلام دنده اسلام سلامتیار ولې او کوله جګړه او شرنه پیدا کي سلامتیانه چې نه خواوند د تکلیفي او نه خزه ته دا دریمه مسئله و آیات که آیات که دریمه مسئله بیانی گی لا قدار و والدتم بی ولده ضرر بنشی ورکوله والده صاحبه تا دماشوم مور تا بی ولده ها پا ماشوم سر او اسفاز آئی ولا مولود لگو اونا با مولود لگو تا پلار پا ماشوم تا چه دا چالا پارزی گولی شوی ده بی ولدهی نو پلار تا بمسوزش نشی ورکوله سر ندلی لاند دی ریمسل خدای پاک غټ خبر ذکر کړ قرآن چې نه با مشوم د وجنا چې مشوم ذریعہ ورزې د تکلیف لپاره او دا درنو نشي او نه بددا کار کولی شي چې مشوم ذریعہ ورزوني شي د پلانسته تاونه ورپاره ده دا تلکه مزل نه زبچه زنانه خپل نشینوم مشومان پټ کې بلار ته تکلیف ورګي آیا زنانه ورته نشینوم بلار کې سرپیتاسو پدې سره دا ګوره د شریعت حکمت سره په خپل حق کې دوه کې تاسو تسنګټه یا تاسو د طلاق نامستو داسې نشئ کول نو هغه مسئله شو دي کډیر مسئله دي اوسو مسئله کنه اگر تکم لا تجر والده والدی په zarar نشي ورکولې نو دکي یو مسئله دا شو مثلا مثلا ماشوم د مور خيالې خبره زان ترাজি دوستاني چکه خامه اته وروزه پنالي چکه پنالي پغې باندې وشتل نه واجب ور نن یو د کوم مسئله شو مسئله دا نا چې مشو ته نه د شو صحیح ده مشو نو ته مجبور اکل نشې په تهزور باندې مجبور که مازور ده څه تکلیف خو مازور کیداسه مسئله ده او ته مجبور اکل نه مور نلا ویلا تلزام روا لته مور ته زر نشي ورکولي چې ما شنو ذریعہ کې مور ته زر هغه ورکه نه دا د مور په اخلي خبره دې درځي د مور ته ما شنو او اس خرابې بګینشته او پلا راجو راګدات لاګا کړی پستا یې خدای ورکو نه نه مزدور ولا كله دا نه مزدور ولا دل اجرتي غزا غیر پیسې ورکی ودا اوز دیچا تزرور کی ده ماشون پا زروری سران مور تزرور کی نکفه اقلی تایو کسی زررنی سی تکلیف نی ماشون تا ندا سی پا نشی کولین شی مور تا پی زرور لاتو بار روالیتو درین ممسال مور تا بزرر یو زنانا تا تینز سو روکا ہے بلی تا تارایی تا تلاکشو بیدنا اغا پا پینز د خپل امور د پټلکه شېدا وې زما پینځه ورو ته اتنی نه ورکوم دا به نو خپل امور د ماشوم د پرزیاته مشفقه مهربانه خو زه پینځه صاحب لوارکې مجرا او دا کوم نو بل چاله بل خزان طرح په ور کوي نو کدا خپل امور ور کوي مختلف پرما الہ الله الوالدته والدیت بزره نو دا غود مسایل درې دي کړه نو هم پکې بلاشه چې مستا سیات ساده جېسي طریقه سره ماشوم داګه نه جدا کول شو دام zarar نو مختلف ضرورت نه دي بلا ولا مولود لهو به ولدی نه به مولود لهو ته یې د ماشوم لار ته د ماشوم په ذری سره چې مور ماشوم باندې او مقصود دا وي چې په دې کې ضرورت اغه پلا کر مثلا ماشوم د ائچه باندې د مور په علی او خبره باندې مور وې زینمر پلا کر ضرورت امره درای پلا کر ضرورت دا هغه بچي پټول علاقه کې د ائچه باندې د مور په علی کې چې خپل د تسره مجبور ادا و زیور لانو ورکړو د ماشوم نو اس دا زنانا دا دی معشوم پا ذریع سر چا تکلیپ ورکی؟ پلار تا برکی نوخده پا قوی ولا مولود اللہ پلار دا معشوم تبا؟ دا معشوم پا ذریع تکلیپ دیشو او پلار دی اگر تا درد ملاوی کجیده برچا تینالی او تین مولا نوار که نو دا سبان اگر نشی پولی دا دیده پا جایز دن. بل خوان تا دا ضرر داری چی خضا دا خوان پا نکا کیه صحیح او دکرنگی خضا اطلاق ورکل اخو عدت شورور او دا خواهن ترین مالبو مزدوری آکے پینا ورکن کنی مزدوری براکے اوس چی کل اصتا کرا اصتا مزدوری مناسی خبران جای پرا لکھانا بس قرآن اس کا نور دینا رسی اوس دا خواهن کو نکاہ کرا یا اطلاق عدت کرا دا دام من وجهن نکاہ دا یعنی سنہ سن نکاہ اشتا یپد دکړه یپ نکاح کیدلک ملګ اس نشته ازه خوندای نیمه کومه ملګ مجبوریا که ته مګره وې د یانت تم طریق زبان دی چې په نکاح کې راغدت کې دی از دا خوند لزره نه دی نو دې ته د ګجرات مطالبه نشته نو ده په کوم مشوم سبب لار نه تکیب نه ورکه ته دغه خزه بس پې ورکه تدعیت کین اوس ملاده خزه دا غنه مقازي مجبوره کولې چې نو خدا پرمای ولا مولود له ب مولود له تا پلاټه به زر نه شي درې مثلا به دې بیان کوم بلګونه درې دي کې شوي درې دي کې بل مثلا بل زنانه په دغه سره طړا ور او دا وته ان زبل چې وخت بل چا لنه ورکو زبر نو سو بل فارزان ورقی او طیب و گران ورقی نو سو تکلار تزرار رو رقی مالا اولی تلاک راکلی زور ورقی نو اغلی زور نو رقی بلی پا کم بانده افتا کم اجرت بانده رازیده نو ماتت مورد دا حق حاصل چی وینا بس زبا ورقم بلن بین ورقی اگرام زین طالعا زبا ورقم اپو پینزس اوبا ورقم او دا او سو تکلار تزرار رو رقی انا پکم اجرت باندې راضي نه ده که طلاق شې زنا ته ضرورت نشته که دا خاون مجبوره کې چې اون زده ورکوم بلڅو بار البته ده دا دوم راځل خاص حق شته چېرې کما ترا کړې خیر دې لهون د پیسې راته سیوا کړې شوې دا مشومه ترا کړې شي خو نه چې خاون بل ځکه ارزان خزمه لالهږي تر پي ورونه قرار نو دا خاون مجبوره کول نه پدې مجبورو كله کې خاوند هغه ذر ورکو نه درې مسلمین ته هغه هغه دې چې مې درې دی هغه مې یو دا شو درې مالته دوه والیدان والیدان مور تماشېن کبا زره نشي ورکولې بی ولده هه په سبب د ماشوم له دی باندې ولاه له دې او نه په پلان تر ذر ورکو له شي ولدی په سبب د بچی له دی باندې وعلل الله دې مثلو دی ایاک دې دا مسئله بلا او دا مسئله تعلیشی بینا دا آغا مخی مسئله سرام مخی مسئله کی اوی شو چی پا پلار بانی خورات ورکول دی و کپڑی ورکول دی ندل تعلق پرمی وعلال وارسی وارس مانید وارس مستوک من عدد آیات سا دا. تفسیر خازین لیکلی دا پلار وارس پلار ماشوم مرشو یا پلار جواندید که ماشوم سرام مان لیش پلار جواندید که پلار جواندی سرام مان سیو ماشون بیت بخاندان کی نو بلا رشتہ و بلا رشتہ بلا رشتہ بلا رشتہ نشتہ او سا پلا خزر پلا پیشوی دا آخو پیسی والی گرن بلا رشتہ بلا یا مسلا دلی ماشون بلا رشتہ ملشتہ نو اس بسگی گی اسو خرچہ پکار دا پیابوارکے اپلی مجدلی واری کپری واری خزا چکم اپلی لراوالی دو خوراق واری نو اس ور نه الله د ماشوم نه چې انتظام ک엘و یا عل الوارث نو بل ذکر کړي د پلار وارث مراد ده خو صحیح زموږ استاد محترم مثلا مونږ تخلق استاد ویلو چې دینه وارث د ماشوم مراد زکه مال حالم سبال هغه د فقيه نو لاونه د خبره خرچه ور کول د کبل زن انته دا, دا, دا پلار دی قبلار مرش مل پرز یا د سکو چې پلان پلار سره نو وارز دې نو چې لا ماشوم څه bale ماشينه د دماله کوميراس کې څوک لري امرونه کرا دي مثال اسان مثال د استاد پر روان مثلا ماشوم ګرو نه لاري یا بل سره چې تعال نه فقیر دی اوس ماشوم بلاول ګر چې ماشوم خپل بالشت کنه لاري موږ نه په ځینګړي دازي چې بلار موږ نه ډېر کشر په څیر رسول دی ځان ملګر انه 10 وشه چې ماشوم لري په جولای کې خپل راو رسیدل کېږي نو خپل منصوبہ شریعت لا سره نشته د دې ماشوم په څیر کېږي خو دا ویل کېږي یا خپل ماشوم ماشوم په څیر کېږي خو دا ویل کېږي د مالګې چې هغه خرچ کړي ځان نه باندې خرچات شو بیا د ماشوم که ماشوم خپل مال بیا راځو چدان ماشوم سه بار له ماشې د دې نه بمیرا څو ګل مثلا مونږه کا ته ګورل سورونه اوس دزانه خर्चे د پي خर्चा کپي او غیره اگر عازم مسد مثلا 300 روپیا وې درونه نه د پي ورکول دي او میاشتې مثلا 200 ګل دي نو ټول سوداګري 2000 ګل مثلا 2000 د قران نو 450 او 350 مثلا هغه د پي راول مثلا د غذر د پایرې والی دنجشتي د غذر د کپورو والی د غذر د شو نو دا ماشوم چې سباله مرشینو د دې د مال په دې 2.1 د پاتېګيلي لحظه چې د ماشوم نه نو د دې د ګور د 300 روپې کا به یو ورته د 300 روپې ما د دبل ورکې ځانګړ د کپړې والی خوراک والی او روزانه خپل مزدوري کټلې پاتې خبرونه چدماشم مثلا یو خور او یو نو د میراث اندازې د bậcې شي اوس د ماشوم چې مرشي نو خور دنه په اسوره او د يروره نه نه و په اسوره ابره مثال برابر یو خور په یوه سره ملایي ضرورت ا نو خور ته یو ملایي ضرورت او مثال د خور برابرو مثلا میراث نو دے با سور ورکی رو بڑا ورکی دے با چھارہزار ورکی فور ورکی دوہزار ورکی نو چھے دا ماشون نصبال دی سمر میراس کم وارست ملاوی پی نو دیو ورکی چھے دا ماشون مال نشتایا دا ماشون لا اوقات چھوئے لہازا خرچہ بپی دیتی خرچہ بپی نہیں دیتی نو دی جاکہ اللہ دعا مسئلہ بیانے وعلالوارس کو وارست ماشون بانے مثل و فمثل ددک کپو او ددک خوراک او دې زنا نه تغیر او غیر اور ټول د پچا باندې وعلل وارث مثلو زالک او وارث دغه کما شوم باندې مثلو زالک په مسل ده کوم ذکر کړی دي کپلار هند یا کلارشته او سرنيشت او بیا دغه ما شوم سره مو سنیشت مبه وارث دا, دا مثلا اغه ما کوم مسالې سره لګیدل نه هغه دغه مننه مسلې کور پس ایات کې سلوو علماء ترازم من ما وتشاوره کلا جنانه خدا تاسو دې دعا لري د څه څه حال یی تلا کې شی وې من کوی ی عزت کې را د ذکر د موجب د مشورې په صبر ور وای مشورې د دې لپاره چې د دې شی سوال د بغرانې یار څه مصلحت کې یا مشور خو یار څه وځي کله باحال اراده کړی نه مشوم صبر وو ان تره دې ترجی کړه دې آپس کي رضایت مليږي دوه ورځې خزم رضایت ته صبر ورول و دې وکړی مخکې مخکبس اوونه غازي چې بس ته صبر وکې ان تره دې موږ پرزاد دې ورسې و وتشاور او مشورې موږ په تلخ او سره پر دې اوس دا وی سره غو نه پردرا دا خبرې باندې چې په لږ شيږي زه ته هم او سره یو د شپه لګي یو بحث باندې توشو باندې مشورې باندې ولی سره مشورې مې مسळा د عمل تر هغه کله چې سوال جوړي خو 19 صبرې خاله تنوي وسخه مړه مشوراو سره مسلحات پېدې کوي چېر صدا یا به را دي داله پر دی دي ماشو خود دواله پر نه کېدل دي وم بچي نه بلم سره مساله ختم شوه دواله مشورات راځي الله پر نه سره زنانه په zarar سره د پوه نه کړی نه په دمر دی یو دا کید دوالو د څورګه خو شاله دی د ماښام پاینه را پد ماښام ته پاینه ته وړي فلا جنه حالې نه ما ترې دوالو باندې بونانشته آیات آیات کی وين عرب تم ان تصدروا اولادكم فلا جنه حالكم ترې تاسو وايي ارادوا قتلكم چې د ماښام د پاره نو په یو له ځنانو دا خپل ماښام نه پاره دا هغه خپلې تناقشې زموږ نه باندې نه ورکه بل ډول مڅل د ځکه ولا ګورې چې داغه پنځه نشانی دي چې موږ لپاره یې نو تا اراده وکړه یو بل زنه بچی تر پیډه وګورو په ګروپ کې راوړنه کوی یي اړه لري سلام علیکم تاسو باندې ګونان استهام داغه برکوست کما عمل د پرده خلی سر رازي نو داغه چې اذا سلمتم ما هر کله اذا سلمتم بالمعروف هر کله چې توار نور موځه او دا نور کدوکان بالمعروف دستور مطابق ما غته دي کمشې چې تاسو ځان راوسته کمشې چې تاسو ځان باندې راوسته ده د پاره د مبارکۍ مثلا کاشره حضره کله د دریس او روپایس جامه جوړه ما دریس او روپایس به رقم دریس او روپایس میاد زماري ماشومله کړو نخدای ان تختلزمه نه پنه نشته بس تول بلا وړي یا دغه پنه نشته یا پږیم تکلیف ته ماوی خراب دی نو څه نقصان نشته خو چې بلا زنه نه راولي یعنې تختله مزدوري په ټایم ورک او خلاصه دا ورک اوه نه هیڅ چا چتاسته ماشوم ته پیاوړي جانا چېرې سره کو او چې درسو میشته زیراځي امرای دې نوحید عرمت هم کچر تاسو ارادو فا انتستر بیرو ناچه مرزعی طلب تیده مرنه علاوه خپل اولاد ده پارا دخپل بچی ده پارا بل افئیوال زلنه او گوری فلا جنا حاله کن تاسو بانده بنا نشت هاا شرب داده ازا سلم تن بالمعروب تک نا وقتی گئی ازا سلم تن بالمعروب هر کلچه دستور مطابق اغیط ورکه ما آمشی آتیتو چه غطه سو زان بانده گرزول زان چال راوستان اغیس ربی کم خبر کرده نفاغی شرط باندبا وفاداری که المسلمون عند شروطه هند ندابلہ مسئلہ شو بلہ زمانم راوستان شو وگو راستانا ردائس ما اسلاس اخپلننا تتاثر بدی رئی لاسه انتظام بکن نورف ردائن صرف آغا خپلن نزدوی که او تخت الماشوم دخوراک انتظام که بس دا راستان ستعلق په سوائی تعلق مشا این که دا پینزم مسئلہ ورکسی اللہ وقت کللہ اویلے گئے دا پینزم مسئلہ بیان شویدی کے گل بڑھن مکہ ویک امین اکسان دا اللہ خبر اومن اللہ نا ویلے گئے وعلم و پوئش ان اللہ بیماتا عملون بسرگ و رائچی کم اما سلابان سنگ عمل کبی غال لائمین عزب پہ ایمانی ہوئے دنی مسئلہ سوک عمل پی حضرت امدنہ مسلمانان کیو جاند مسلمانان اجسامر مسلی دی ایات کے بیان شویناس پر دی عمل کیو سو کے که ناس پروکنی اتیار جو تا که نموگی رو عمل کورت بلاوست کور اما که مقبرار روانت آئی که باوند اللہ دی موسرا لنرمی ما ملوکیو دو رحم ما ملوکی اللہ دی مقبلدین تتیار سپلو بیمیر رحم برامنن او آیات کله مسلې یو خبره اوسیا د ساده اخر کدايه ده ترجمه کوم ته هم برابر نه یو دا مسله د ماشوند په یو د فاجې مې یو یاد ساته د ماشوند دا په یو صبر شو اگر چې دی آیات کنيشتہ او په هغه مون په یو د سره لګیدل مسله نه او په کار راځي مثلا د ماشوند لار مرشه اوس د ماشوند په پاتې کېدو چاستره دا مسله حزانه مثلازه حزانه په تو ده ترتیب بندول د لا خورار ورکول او د ځان سره پاتې کولې د پوه په څون د ماجووران تربيت لاول قلم ترتیب دیږي مثلا مثلا وینځه کې نکاح وکړه یا کلمور نعوذ بالله من ذلک مرتده شو اسلام یې یا مور بچنه نو اسے خوبا تر مرشوم جینے جدا تر نمو کالو پورے مور سرائی یا دادے چی داغے خیز راشیم بیماری راشی تر آگے پورے انلک تر او کالو پورے دابا مور سرائی خوب او کالا مور برابر کنو بیا دور نیا سر چکم ادو بیا آگے سر کاغا بیل پرزو فات چھویا سمسلہ رالونی بیا بچا سرائی تے او کالو اري وو کله برابر متلم سره ارس دیوشو د خاوند او د بیا وژتنشی نیات د جینیانو هغه مثلا مثلا ملشو او پات شو اوس دا او د ماشوم یا جینی نه نه خو کله نه نو بیا به چې کوم الګ ته د خځه خاوند نه دری ماشمانو نیات وروه اعلان وکړ بیا دغه نمبر نور څخه بلات ترتیب شدید کډات ترتیب دی او نور دا بیا د مور د طرف نیادات د رکل د رپسره نی انا انا حاضر کیاس یادی کدا مسله یار رساله چې کله د ماشوم د لمباخه د حاون کوو کو حاونه مرشي او حاونه په دې دت نه مست نو درې حد تربيت ساکد شي یا مرقدش نو حد تربيت ساکد شي بیا به نيصر ورزي یا بچلا نشو ذکر مقصود د ماشوم تربيت د ماشوم تربيت مور خپل شی او چې کنا داله اگه بعد چلانه مثلا دی مشومی تنقصان رازی یا دا بعد چلانه ما غلط سر ورزیگی یا دا مرتدش و اکرش و مشومی بانده او مقصود خوبا دی ترطیب کی دار دی چه دی مشوم تربیتوشی نو بیاده دینا علاوه نیات را وستیش دنیا علاوه دی بالی نیات را وستیش نو دکتا دی تربیت کرتی دیکیم انسلام تا مومن و برور رو چه ولاور غاله ونه کوم جنل کلی ونه کوم غرام په کور ایت ته تم چیند کی سره دې استول سره او کټي ونه وته کجه ځای او په هم نه بچوا نو بیا ما شومان جوړه کولی نه ما شومان هغه دقیق چي روان دي ترتيب کې د اسلام موردی کراتل نه خل او شريعت دا ويخه نو پره پات کې دوه کې ماشوم بیا چې پيوم ما مسلې ختم شي خرچه ختم شي جنات پر نه مخالفت کوي او الک ورو کال کوي د بد ترتیب سره پات کې کیږي دا غي نورستو تازه تمويل قران وږي د ماشوم د چاره لپاره بیا پلان ترترا ته شي نکړ ترترا ته شي او پلان او پیاغه خو دي شو په پټ نه بیاي نکره واستي شي زانترپ نه راو واستي شي او د دې نمخته مور تربيت دي بیا د نيته تربيت دي بیا د تبلیغي تربيت نه تربيت کې بیا پکار دي خرچه به داخله کوي مال دواي خرچه به دي کوي خرچي مسله دلته ده او تربيت پښوک کوي هغه مسله هغه د شريعت ته کوم بیان نه راتو مې چې دی یور میانه یور یا پک باندې چټه ور دا په کوم دی ارشاد بل غوونکو واجب یو بل زوونکو کې هغه تاسو کمه واجب ني بل زنان نه بولو ول والدین چې دی یور اولادہو ناختل اولادہ اولین کاملین اولین وقالا کاملین برابر قرآن او دا حکم چاہ رہ پار دے او دا حکم چیدے لمن دہا چاہ رہ دا غفلان پار دے ارادا چیدہ دی رادوی ایو دم مر ربا چیدے تمام کی ارد ربا دا مددر داتو امدر داتو اکپل مصود مند پورا بوس پئی چیسے ہاتی وَعَلْ مَوْلُودِ وَعَلْ مَوْلُودِ لَهُوَا اُقْلَارْتَ مَحَشُمْ بَانْدِي بَا غَشَا بَانْدِي جَعَدَ اَقَرْ مَحَشُمْ زِي بُولِ شَعِدَ رِسْقُ بَمْنَا رَحَدْ تَرَ تَسَزُدِيكَ مُتَلَّقَ وَاتِي اُقَئِدَتْ تِيوكَمَنْتُ وکی سوتو حنا و تقریبی دی به معلومه به دستور مطابق نب پکې سره په اون وخت نه لا توکل په هر څوم تکلیف کې بنچې شوړي سی امنیت مخالفت د اذرځر لا توارث ولا تنظر کن شوور کوله والدتكم <سؤال> والدي صاحبتا نمورثه بهه که مشوته سره ولا مولود له نما زراور کور شیپ ما تا بهنه ته په تجیدت سره وعلى الوارث ووارثه مشوکان دي مثله وعالی واردی و وارست و ما شمبانده مکل رالکا کمیزل دک خرچه ده فید ارادا بسوالنا کچر اراد اوپادی قوان خزان خوان فیسوالا مجده کولده و عن طرح دند اقوالت من من همان فرازا صلاح دی جان امد دی دو اونا دو اقرزا دی او پشا مشاورین او مشورین د اډوار السلام د اډوار السلام کا فلا جماع علیه ما د ګنا وائن عرفتم امرتا سيراداوکان ان تسترجوا ذات فاسمرجيتلك نو رسان طلب كه د پاره د تیمولو او اولادكم الله د ماشمانو کلو فلزم عليكم ان نيشتو بنا بتا ازا سلم کن بیمارو بی با کم وقتی جتاسو حوالا کوئی دکزانا نوتا بیمارو بی و دعور موافق ما آنا مزبوری آتا انخواب آتای کن چی آتا سبحان با میرا وسترا واتا قل را حدا لگو یرے جدالا ناترمانی منگوئی وانا موسان کوئی کہن اللہ چی اکینا اللہ بیما کاما من باندی با کردارو پر اکنو باندی دام اللہ چیتاسوئی کوئی